Переконавшись, що за мною немає хвоста, я пірнув у підворіття, переліз через паркан і вискочив на сусідню вулицю, просто до телефону автомата. Я збирався зателефонувати малюкові і викликати пару його хлопців для не дуже чистої роботи. Відвідавши лікаря, я переконався, що він і справді страждає на не дуже зрозумілу чуйність до клієнтів, які не можуть заплатити за лікування. Але не до всіх. Виперже він без зайвих сантиментів того старого».